Проявления Космос Ако отидете във възвишените светове като екскурзианти, ще се очудите на музиката, която съществува там. В световете, вън от слънчевата система, съществува голяма музикалност. Някои питат, какво нещо е музиката. Аз казвам така. До представя слънцето. 1. Ре представя Меркурий. 2. Ми представя Венера. 3. Фа представя Месечината и Земята. 4. Сол представя Марс. 5. Ла представя Юпитер. 6. И Си Сатурн. 7. Цяла една история как е създаден светът. Сега това го давам само за обяснение. Може да се измени. Не трябва да го вземате догматично, че съм казал той. То е едно сравнение. Човек има пет сетива. До първичната музика още не е дошъл. Под «до» се разбира унази първична енергия, която организира. «Дото» е проводник на тази енергия. Не е въпрос да сложа «до», но този основен тон, основните трептения – Слънцето дава ДО. Сега съчетание има. За да вземеш вярно ДО, трябва да мислиш за Слънцето. За да вземеш РЕ вярно, трябва да мислиш за Меркурий. За да вземеш МИ вярно, трябва да мислиш за Венера. За да вземеш ФА вярно, трябва да мислиш за Месечината, за Земята. За да вземеш СОЛ вярно, трябва да мислиш за Марс. За да вземеш «Ла» вярно, трябва да мислиш за Юпитър. За да вземеш «Си» вярно, трябва да мислиш за Сатурн. Значи, който не може да вземе «Си» вярно, не може да мисли правилно, да мисли критически. И тогава подозрението иде. Защото всякога, когато човек не може да пее «Си» вярно, пада в мрачното на живота. Когато не може да пее «Ла» вярно, няма благородство – когато не може Сол да пее вярно, той не може да бъде юнак, да се състезава за истината. Ако не може Фа да пее вярно, въображение няма, всичко за него е безсмислено. Един тон, за да го вземеш в природата, трябва да бъде свързан с Слънцето. Слънцето за тебе трябва да бъде живо. После, според писанието, кога е създадено Слънцето, на четвъртия ден, значи в квартата. Първият ден е до, вторият е ре, третият е ми, четвъртият е фа, петият е сол, шестият ден е ла, седмият ден е си. В седмия ден Господ си почива, в си си почива. В шестия ден на ла човек е създаден. Шестият ден е ден на любовта. Изменя се, друга гама имаме значи имаме един друг музикален строеж. Небесните жители на Слънцето пеят. Слушам жителите на Венера и те пеят. Слушам жителите на Юпитер да пеят. Слушам жителите на Сатурн да пеят. Слушам жителите на Сириус да пеят. Слушам жителите на Алфа Центуриус да пеят. Учените питат – дали има живот на другите планети? Всички пеят на един много разбран език. Какво да кажа на съвременните хора? Как да им докажа това, което чувам? Аз знае какво ще ми кажат, ако им изнеса истината. Хората ще го сметнат най-малко за моя халюцинация. Но при тази халюцинация аз виждам, че мъртвите са живи.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 Имате стар произход. Вие сте пели, когато се е създавал светът. Слънчевата система музикално е създадена. Това са интервали от планетите до Слънцето. От Слънцето до Меркурий един интервал. Вторият интервал е до Венера. Третият интервал до Земята. Четвъртият е до Месечината. После до Марс, после имате интервал до Юпитер, интервал до Сатурн, Уран, Нептун. Това са музикални интервали. Ако идете на Юпитер, как ще звучи музиката? Юпитерианската музика каква е? В Юпитер музиката е висока и тържествена. В Марс музиката е воинствена. На Венера музиката е много мека, като я чуеш, сълзи ще ти потекат. Песните не трябва да бъдат еднообразни, не трябва една и съща песен да се свири постоянно. Не, разнообразни песни трябва да се пеят, от всички родове. Трябва да има слънчеви песни, които носят живот, меркуриански песни, които носят практичност в живота, венерини песни, любовни, с чувство. После земни, да дадат съдържание, после юпитеровски песни, да изразят благородното. Лунни песни с въображение, мечтание. После Сатурнови песни, интелектуални. Сатурна не можеш да го лъжиш, той е критик. После има Нептунови песни, Уранови и още много други песни. Сега, каква е една меркурианска песен? Работите ти не вървят в света, понеже нямаш меркуриански песни. В любовта не ти върви, понеже нямаш венерини песни. На земята не ти върви, понеже нямаш земни песни. Основният тон на земята е фа. Като не можеш да вземеш фа, не ти върви. Или да кажем, че не разбираш песните на луната. Нали сте били млади? Вечерно време младите се разхождат, гледат луната и пеят тези песни. Някой ще каже, това са глупави работи. Всяко неразбрано нещо е глупаво. Ако ти не си разбрал, защо си дошъл на земята, глупава работа е. Ако не знаеш как да мислиш, глупава работа е. Ако не знаеш как да чувстваш, глупава работа е. Ако не знаеш как да постъпваш, глупава работа е. Така да казвам, животът е музика сам по себе си. Ти като музикант, трябва да разбираш тия тонове, да разбираш смисъла на тия ноти. Имаш цяла нота, това е нота на слънцето. Имаш половин нота, това е нота на месечината. Имаш четвъртин нота, това е нота на Земята. Имаш осмина нота, това е нота на Сатурн. Имаш 16 това е нота на Венера. Имаш тридесет и това е нота на Юпитър и на месечината съединени. Имаш 64 и тя е на Венера и на Земята. Месечината пее вечер. Слънцето пее денем. Пеенето на слънцето е до. Шесте радиуса в кръга са дневните тонове. Другите шест са лунните. Две гами има. Едната гама е на слънцето, другата е на луната. Мажорната гама е на слънцето. Миньорната е на месечината. Ла е основен тон на движение в природата. В «Сол» вие имате движение нагоре, а в «Ла» движението е надолу. Следователно, тона «Сол» вие сте свързани с материалния свят. Напрежението от центъра на земята излиза нагоре. Ако вие отидете горе между ангелите и там слушате един симфоничен оркестър, като се върнете на земята, няма да пипнете повече вашите инструменти. Вашата музика е отлична, но в сравнение с божествената музика тя е едно дрънкане. Ще ме извините, но така е. Тя представлява един тъпън, една обтегната магаришка кожа. И пяното е такова нещо. Аз правя само едно сравнение. Ние говорим за ония свят, но нашия свят в сравнение с техния е говедарски. Ние тук на Земята, в сравнение с он си свят, сме като затворници. Трябва да идеш в ония свят, да видиш какво нещо е орган, да видиш какво нещо е пиано, какво нещо е цигулка, китара, арфа, какво нещо е оркестър. Там има оркестри от 20 000 оркестранти, има хорове от 144 000. Те тъй майсторски пеят, че като запеят самата земя в той пеене се върти и върви по своя път. Казвате, това не са реални работи. Всичко това, което ние имаме в този свят, реално ли е? Не е реално. Реално е само той, което не се изменя, което постоянно седи в съзнанието. Загубиш нещо, забравиш го, то не е реално. Реалните неща не се губят, реалните неща не се забравят. Цялата Вселена пее, Слънцето, Земята, звездите, всички пеят, всичките планети пеят. Като отправи очите си към небето, човек ще види, че то е една музикална пиеса и че всичките звезди са ноти на божествената хармония.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 Тези звезди, които светят, са разумни. Светлината е израз на разумност. Всяка звезда има и тон. Музиката идва от звездите. Пеенето и свирането на сферите е нещо величествено. Астрономите казват, че има хармония на сферите. Всяка звезда има свой път. Има една хармония. Колко произведения е писал Бетовен? Колко симфонии? Девет. Значи една симфония на битието. Един ден, ако вашият ум се развие, ще слушате симфонията на Вселената, когато всички разумни светове пеят. Музикантите често трябва да гледат звездите, защото музиката иде от звездите. Всяка една звезда има тон. Всичките, като се движете с пространството, има една симфония. Бетованата симфония е нищо пред симфонията на звездите. Пеенето на сферите, свирането на сферите, то е от хиляда и една нощ. Някой казва, докажи го. Стига човек да има тънко ухо, мога да му докажа. Но когато е глух, мъчно може да се докаже. Един ден хората ще направят много чувствителни инструменти.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 Всяка планета издава по един особен, собствен тон на небесната музика и който я слушаш ще схване целокупността на всички тези основни тонове. Невидимият свят е музикален и когато влезеш в него, дори само пръхът му да се полепи по краката ти, то пак си получил много нещо. Един ден ние ще приемем по радиото музикалните творби от Слънцето и може би няма да се минат повече от хиляда години, някои ще слушат музика от Слънцето. Колко чувствително трябва да бъде радиото, за да чуете тези плочи. Ако един виртуоз от Слънцето пее, ще произведете една слънчева мелодия. Тя ще се отличава по това, че ако вие подложите тази слънчева мелодия на опит, ако имате анимичен човек, веднага ще се поправи неговото положение».